פרק ה' ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים ויש אשר אומרים בנינו ובנותינו אנחנו רבים וניקחה דגן ונוכלה ונחיה ויש אשר אומרים שדותינו וכרמנו ובתינו אנחנו עורבים וניקחה דגן ברעב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 כסף ודגן, נעזבנה את המשה הזה. השיבו נא להם כהיום שדותיהם, כרמיהם, זיתיהם, עובתיהם, ומעט הכסף והדגן, התירוש והייצהר, אשר עדתם נושים בהם. ויאמרו, נשיב ומהם לא נבקש.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 בכל ייל להרבה, ועם זה לחם הפחה לא ביקשתי, כי כבדה העבודה על העם הזה. זכרה לי אלוהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה.